מבוא חלק א' ברכות והיכרות שלום, שמי מר נרקיס. אני מישראל. אני מורה. אני מורה לעברית. אתה תלמיד. אתה לא ישראלי. אתה מאנגליה. אתה לומד עברית. את תלמידה. את לא ישראלית. את מאמריקה. את לומדת עברית. הנה הספר, הנה התקליט, והנה סרט ההקלטה. חלק ב' <בית> שיחה בין המורה ובין התלמיד דוד. בוקר טוב. בוקר טוב, מר נרקיס. מה שמך? שמי דוד. מה שלומך, דוד? טוב מאוד. תודה. ואתה? תודה. טוב, אני המורה. מי אתה? המורה? לא, אני התלמיד. מה אתה לומד? אני לומד עברית. הנה הספר על השולחן. ספר בעברית או ספר באנגלית? ספר בעברית. טוב מאוד, תודה. אני בישראל, אני לומד עברית. שלום, להתראות. שיחה בין המורה ובין התלמידה שרה. בוקר טוב. בוקר טוב, מר הנרקיס. מה שמך? שמי שרה. מה שלומך? טוב מאוד, תודה. את המורה? לא, אני התלמידה. את לומדת אנגלית? לא, אני לומדת עברית. איפה הספר? הנה הספר. ואיפה התקליט? התקליט על השולחן. אני תלמידה, אני בישראל. אני לומדת עברית. שלום להתראות. חלק ג' בוקר טוב. שמי דוד ברמן, אני מאמריקה, אני מדבר עברית, אני בישראל. אחי משה בתל אביב. בבקשה להכיר את אשתי חנה. בוקר טוב ושלום, שמי חנה. גם אני מדברת עברית. אני האם במשפחה. יש לי בן ובת. הנה הבן שלי. בבקשה להכיר את מייק. בוקר טוב. שמי מייק, גם אני מאמריקה, אני בן 16, אני לומד בברית הספר. והנה הבת שלי. שלום, שמי סוזן, אני בת 19, אני סטודנטית, אני לומדת באוניברסיטה. שלום ולהתראות.